Minden indulással nyitok egy zárójelet, az előzőket sem zártam be. A villanyt is égve hagytam ott van, ez a tér ideiglenes, itt ki tudnék pakolni. Számos folyóiratban publikál verseket, kritikái jelennek meg. 2018-ban bekerült a Petri Díj finalistái közé. A napokban jelenik meg első kötette Kéz a levegőben címmel. A beköszönnőben így ír. A verseket sosem egyedül írjuk, mindenben, amit írunk, mások munkája és a másokkal való interakció is jelen van. Ez az interakció fontos jelenlévője mindannak, amit csinál. Vendégem a Jeszter, tartsanak velünk, Martonéva vagyok. Ilyeszterel beszélgetünk, és tényleg napokon belül megjelenik a könyved a Kéz a levegőben. Elképesztően izgalmas cím, mert annyi fele viszi el az ember gondolatait. Jó estét, és köszönöm szépen a meghívást. Igen, ez a cím a Kéz a levegőben, ez, ez nagyjából így egy olyan gesztus is szeretne öm, megmutatni, vagy felmutatni, ami elég sokféleképpen értelmezhető, és ezt én magamnak úgy szoktam elmesélni, hogy a bizonytalanság gesztusától vezet a ilyen biztosabb ellenálló, vagy aktívabb gesztus felé így a kötet során. Mert hogy azt írja a beköszöntőben a szerkesztő, hogy halkszavú, radikális. <gül> és az lehet egy pár, meg lehet ugyanúgy, mint ez a kéz a levegőben, ami ebből a bizonytalanságból egyszer csak utat tör magának, és nagyon stabilan ott van. Tehát ez a jelzőpár, ez ugyanaz, mint a kéz a levegőben? Igen, ez szép volt, ez Szegő János a, a szerkesztő, mondta is nekem egyébként a telefonban, miközben, mielőtt még leírta volna ezt a, a főszövegben, vagy az ismertető szövegben, és, és ezt, ezt így magaménak érzem, vagy, vagy nagyon tetszett, ahogy megfogalmazta, mert ugye a kézelevegőben az lehet egy integetés, egy bizonytalanság, egy tétovaság, de reményeim szerint közben meg lehet egy, mondjuk egy ellenálló gesztus, egy akár egy tüntetés, akár egy felemelt, védelemre emelt kéz, egy, tehát nagyon sok minden, és, és nekem egyre inkább az erőt jelenti most. Azért izgalmas, mert a versek is mutatják ezt a kettőséget, mert hogy a versenek ennek egy szintere az a fajta bizonytalanság, ami vissza-vissza gyerekkorba, amely rengeteg emléket hoz élőkkel és halottakkal, és ugyanakkor az ember tudja azt, hogy ha nem is harcosan, de mégiscsak van benned egy ilyen aktivitás, vagy, vagy kiállás nő ügyekért, jó ügyekért, szociális ügyekért, tehát ugye ez is, ez is ugyanennek a, az izgalmas, egymást megerősítő szópárnak a, a karaktere. Igen, én amúgy azt gondolom, hogy maguk a, a, a gesztusok is, vagy a az aktivizmus, vagy a, az egymás kölcsönös szolidaritás, azok soha nem egyéni gesztusokból táplálkoznak, hanem pont bennük van ez a kölcsönösség, az egymásra utaltság, és ehhez így szükségszerűen társul egyfajta bizonytalanság. Tehát, hogy nem egyedül vagyunk, hanem mindig, ahogy egyébként ez tök szép volt, hogy hogy ahogy megpróbáltam megfogalmazni ebben a köszönő ö, jegyzetben, a, a kötetben is, hogy, hogy nem, nem egyedül írtam ezeket a verseket, hanem benne van az egész környezetem, ö, és rengeteg ember, aki, aki hatott rám, és akivel egy ilyen kölcsönös egymásra figyelésben létezünk. Az nagyon izgalmas, hogy a nyelv szerepe ebben a kötetben, hiszen beszélsz a nyelvről, az idegen nyelvekről, hiszen több helyen éltél, és ezek hatottak rá, fordítasz is több nyelvből. Tehát mi van ebben a nyelvvel, a saját, az anyanyelvvel, a nem anyanyelvvel? Hogyan épülnek egymásra ezek a nyelvi rétegek, ami témája a verseidnek? Azt hiszem, hogy az első ezzel kapcsolatos élmény az tényleg gyerekkoromban ért, hogy egy idegen nyelvű közegben találtam magam, ahol hirtelen senki nem értett, ami addig egy teljesen ismeretlen helyzet volt számomra. És, és először az idegen nyelvek azok számomra abszolút az ilyen perfekcionizmus terepeiként jelentek meg, hogy jól kell tudnom ezen a nyelven, vagy azon a nyelven, és aztán akkor lett az egész számomra érdekes, vagy felszabadítóbb, amikor ezt elkezdtem tematizálni, és inkább a, a hiányokból, a rontottságból, egy kicsit a, az idegenségből, ö, vagy az idegen nyelvűségből is próbáltam valamilyen politikai, és egyben akár politikai, felszabadító ö, ilyen Érzést megtalálni, tehát hogy ne egy tökéletességre való törekvés, hanem pont a, annak a, a megtalálása, hogy én azt a nyelvet hogyan használom, és hol rontom el, és, és hogyan lesz így a sajátom. Itt fogjuk folytatni, de hoztál mindenféle szövegeket, és akkor először a felhalmozás címit, azt olvasd fel, légy szíves. Mi történik a halál után? a be nem váltott DM pontokkal, a HNDM kuponjaimmal, amiket e-mailen kaptam meg, miután regisztráltam. Éveken át gyűjtöttük őket, csak hogy ne lássuk, éppen mekkora versenyben vagyunk. Ha felhalmozom őket, akkor holnapra is maradnak. Ami azt jelenti, hogy lesz holnap. Rám szapták őket, mint a legegyszerűbb uniformizált, kereknyakkivágású ruhákat. Nőjesek, de szolidak, Mindenkit ugyanúgy szorongatnak. Amikor egy termékminta lassan annyit jelent, hogy két napig tiszta lehetek, hová a pontjaimat? She yelling for, lay back, it's all been done before, and if you could only című vers után Évri Levin, Komplikéti című számát hallották, Kállai eszterre beszélgetünk tovább. Felhalmozás, meg elmúlás, meg elszórás is, és akkor nekem rögtön egy másik sorot jutott eszembe, nekem majd a cipőmön összegyűlt port tegyétek urnába járások emlékét, azt kelljen eltemetni. Ez nagyon rímel arra, amit hoztál szöveget, tehát, hogy mi van az elmúlásokkal, mi van a halálokkal, mindazokat, akiket nem ismerhetett az ember, azokat, akiket el kellett ereszteni. Tehát, hogy a hétköznapok megemele is, az nagyon fontos a te szövegeidben. Igen, szerintem is a, a hétköznapok, mint ilyen kiinduló pont, meg az egész versírásra is kicsit úgy tekintek, nem mint egy ilyen főállású tevékenység, hanem valami, ami így a hétköznapok alatti rétegben van jelen, és és így végigköveti a, az eseményeket. Szóval, hogy mindig egy ilyen párhuzamos vonalként képzelem, és nem egy ilyen, akkor most leülök és írok ö, jellegű munkaként. Ez a alattiság, tehát, hogy a, a folyó, az is ennek is lehet a szimboluma, Tehát, hogy a uh -huh. vizet azt nagyon gyakran használod, az lehet egy párizsi medence, az lehet maga a folyó, az lehet a víz, és az is valahogy ott folyik minden alatt. Igen. Tehát, igen. hogy mennyire szimbolizálja azt a megjelenített vizet, vagy, vagy miért jelenik meg olyan sokszor, mi mindent szimbolizál neked ez a víz, ami, hát ami végig mossa, vagy végig folyik a verseidán. Nekem mondjuk a, a víz az egy ilyen tök ismerős, meg kellemes közeg, tehát nagyon szeretek úszni is, meg szerintem ez az egész így benne van a, a, a világomban, hogy, hogy mondjuk bemegyek egy vízbe, és ez a tapasztalat. Tehát egyrészt, egyrészt ez is biztos, hogy, hogy egy indok, és másrésztről meg valahol maga az idő. Szóval például a víz, ahogy folyik, úgy lehet a legkönnyebben látni azt, hogy megy az idő, tehát a mozgáson keresztül. Tehát szerintem sokszor van egy, nem is tudom, nem fogom tudni magamat szerencsére pontosan idézni, de hogy, hogy, hogy van egy olyan versem, amiben igazából a, azt nem szeretném, hogy folyjon a víz, mert az jelenti azt, hogy telik az idő, és, öm, és van olyan helyzete vagy állapota a gyásznak, amiben az ember nem szeretné, hogy teljen az idő, és öm, ez egy kicsit csatol ahhoz, amit te is felolvastál ahhoz a vershez, vagy ehhez a gyásztapasztalathoz. Ez nagyon szép, hogy a folyó az időnek is egy metaforája, és akkor használ egy verset Igen. a folyót.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 The love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence and the hallották Hanger-től, és akkor mi folytatjuk a beszélgetést Kálai Nagyon fontos, ahogy te a testet megközelíted, azt a lemesztelenítését, azt a tabumentesítését, és szerintem valami nagyon hasonló fog bekövetkezni. Azon a kiállításon ahol ti ember sárival fogtok közösen csinálni egy kiállítást. Már a címe is a kenyérkőből van, azt gondolom, hogy sok mindent megmutat a látságból és a keménységből, a, nő, a nőkből. És hogy ember valami nagyon hasonlót csinál a képzőművészet terén, tehát ahogy a család fontosak, ahogy mind a ketten visszamentek az ősökig, és ezt de nem tudom pontosan, hogy milyen lesz ez a kiállítás. Gondolom te szövegeket viszel sári installációkat vagy, vagy tárgyakat. Ezt hogy fog összeállni? Ennél a kiállításnál szerintem a legérdekesebb dolog az tényleg így a folyamata volt, ahogy ki bontakozott hogy ez, ez már egy jó ideje így a fejünkben volt, ugye a jelenlegi helyzet miatt is tolódott a kiállítás, de egy nagyon-nagyon számomra nagyon izgalmas levelezésből nőtt ki igazából mindenféle téma, és az elején is persze megvolt ez az alap, tehát hogy a, a saját ö, családunkban, illetve a társadalmi ö, női mintákhoz való viszonyunk, személyes viszonyunk is, de nyilván közben egy, egy külső társadalmi tekintet is, de ez így nem volt ennyire konkrétan kimondva, hanem elkezdtünk beszélgetni ö, ezekről a témákról, és nekem elsősorban ezek a beszélgetések maradtak meg, amik aztán e ö, folytatódtak, és, ö, és most úgy gondolom, hogy a kiállításban is egy párbeszédbe kerülnek a szövegeim, és az ő, az ő tárgyai. És... Ö, és, és pont ez reményeim szerint ez fog majd folytatódni, ez a, ez a perbeszéd, amit elkezdtünk, és azért ezért itt mindig így a folyamatot öm, folyamat mentén szeretem megközelíteni a, a közös munkánkat, mert ez egy nagyon, nagyon izgalmas meg inspiráló folyamat volt. Az mennyire fontos ebben a folyamatban a versekben, meg mindenben, amit te csinálsz a nő, mint olyan, tehát, hogy a nőhöz való a, a női viszonyok mint egy viszonyulási alap? Hát azt hiszem, hogy azért, mert nő vagyok, ezért nem is tudok olyat elgondolni, hogy a nő, és, és azt hiszem, hogy ezt próbálom is valamelyes lebontani, azt magát a nőről való képet, és én magam, mint nő, viszont csak ezen a szűrőn keresztül tudom érzékelni a ez világot. Ez ez sűrűbb. Tehát van egy sűrűssége ennek a tematikának. Igen, hát én ö, erre azt szoktam talán, ö, nem tudom, hogy szoktam -e, de hogy, hogy ö, azt szeretem gondolni, hogy, ö, hogy van a külső meghatározás, ami ami női irodalomként tekint a nők által irodalomra, és ehhez képest számomra nagyon felszabadító volt, amikor feminista irodalomként tudtam a saját ö, írásaimra tekinteni, ami pedig már egy általam meghatározott, és a saját világlátásomat kifejező ö, címkel rá. Hú, erre mindenképpen térjünk vissza, mert borzasztó izgalmas, meg is most egy könyvet, ami nagyon belevág ebbe, de előtte jöjjön a 620-as. Reggelről reggelre, egy évig a vonat, mint egy törött láb a sínre fekszik. Az ajtajában látom, mögöttem áll megint. Az átcsorgás csak lassú láptörés, tört feszültség a sípcsontban, gyűlik, ami egy vérrökhöz elég. Ő is agyvérzésig takarít és hajtogat idegen ingeket, vasal, mert ráncok gyűlnek az újban, az újai hegyén, Egyszer eldöntötte, hogy teleereszti a sarokkádat, és igenis beleül. Még van öt óra az érkezésig. Mindennel elúszott a kádban, hogy törülközőt sem hozott, és érezni fogják, hogy nem fehér emberült benne. A paranoia spirálisan fúródott a felső gyomrába, göndör, fekete hajszálak a csempén. Azóta dolgozik a Flamand úrnál, aki nem lát elég jól. Azóta hat húszas és Maya angelou három oldal reggelente a vonaton, Azóta 6 20 velem, és a könyv címlapok 9 hónapig nem változnak. Meg kell szülnünk a könyveket, két laponként olvasva el. Az emlékeink testvérek, ezért vigyorgunk a vonat narcizmusán, a vasalt ingeken, vastagodik, eresedik a lábunk, 6-20-kor kiröhögjük a vonatablak innenső oldalát. Of all that I've dreamed of The brink of my existence Essentially is a comedy The gap in my teeth And all that I can cling To the milk is sour Shalala Ooh ooh shalala Ooh shalala ooh, ooh ooh shalala Milk is sour Throwing out the milk, the olives got old I'm tired of my mind getting heavy with mold I need to start a garden, I need to start a garden I need to start a garden, I need to start a garden, start a garden. Gonna start a garden in my backyard I'm gonna start a garden in my backyard Cause making this song up is just as hard Cause making this song up is just as hard Ooh, sha-la-la Ooh, ooh, sha-la-la Tósa Lala, Hendrix, és az egy izgalmas, ez az egész női téma, és azt gondolom, hogy nagyon sok szálon kapcsolód, hozzá, hiszen egyszer van egy kórus, a Varsányi Szirének kórus, ami vállaltan hát túl azon, hogy nőkből áll, a tematikája is ez, plusz most éppen fordítasz egy könyvet, a Girl, Woman, Other, ami ugyanezt. Tehát, hogy akkor mi van, hogy csak nagyon sok szálloda vezet. Beszélsz erről a kórusról? Megjelentettél, vagy föltettél róla, írtál róla egy cikket, vagy írtál róla egy beszámolót, ami nagyon sok tekintetben közelebb visz, hogy mi is az. Igen, ez, ez a Varsányi Szirének nevű kórus. A Varsányi Irén utcában próbáltunk, és eredetileg innen jött a név. Egyébként körülbelül két és fél éve járok a kórusba, és, és ez olyan közösség nekem, ahol egyszerre van egy ilyen közös alkotás, de közben nagyon-nagyon közösségi. Tehát szerintem... Ez fontos különben, hiszen szociális munkásként is dolgozott. Tehát hogy mit jelent ez a közösség, ami, ami mindenhol előjön? Mm. Az alkotásban, a saját létedben, a... Hát... Ebből hiány van, és akkor azért erősödik ez föl, vagy... Hát az én életemben nagyon fontos, de egyébként szerintem egyébként is nagyon fontos, hogy az emberek ne ilyen individuális elszigetett, kis elemekként gondolkodjanak önmagukról, hanem, hanem olyan öm, elemekként egy, egy, egy, egy nagyobb képben, ahol, ahol, öm, ahol másokhoz kapcsolódnak, és másokon Mások teszik lehetővé tulajdonképpen az ő létezésüket, és azt gondolom, hogy ehhez képest egy ilyen mesterséges emberkép az, ami csak individuumokban gondolkodik, ami egyéni felelősségeket, egyéni gondolatokat, egyéni akár zseniális alkotásokat helyez a középpontba. Ez és mennyire húzható rá képzőművészetre, irodalomra, alkotásra? Tehát amiről te beszélsz, az valahogy föloldja ezeket a határokat az individuumnak és a közösségnek a határait? Hát ő, szerintem is feloldhatja Szerintem egyébként a művészetben néha pont ő, a zseni kultusz dominál, ami, ami meg pont nem ebbe az irányba megy, de például így a, a varsányi szirénekben azt érzem, hogy, hogy nagyon kapcsolódunk egymáshoz, nagyon sérülékenyek vagyunk egymás mert együtt éneklünk. Egyébként a dalokat Ö, amiket éneklünk, azokat mind nagyon szeretjük, ezek főleg pop számok ö, és ö, Szári Laura a kórusnak az ilyen szívelelke ő az, aki átírja őket ö, kórus számokra ö, de azért sokan, tehát mindenki beletesz valahogy és én mondjuk úgy tettem bele, hogy megírtam ezt a cikket, ami a tagokkal való interjúkonra épült rá Érdekes, hogy mennyire fontosak ezek a szövegek, egy kiállításhoz kapcsolódó szövegek, a kórussal készített szövegek, tehát, hogy minden valahogy a szövegekhez visz, de előtte hoztál egy következő szöveget, a csönd A maszk mögül sokkal könnyebb volt orgazmusról, folyásról, gyerekvállalásról beszélni. Csupa olyan dologról, amiről nem emlékszem, hogyan lettek tabuk.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 Még várok rá. Csak akkor vagy őszinte, mikor a haláltól felsz, ha már mindenki leírt. Csak. Csak akkor vagy szerelmes, mikor neked kényelmes. Csak akkor vagy szerelmes, mikor neked erre és alapvetően az írás az, ami a téd, de közben meg annyi határterületben emelődik. képzőművészeti akadémiára jártár, jár, tehát ott van a képzőművészet, ott van a zene, hogyan érnek össze ezek a, tehát hogy mennyire maradnak határterületek, mennyire fontos, hogy ezek folyamatosan kiegészítik egymást, és ebben mit jelent a vers, vagy az is csak egy út a saját magad megismeréséhez? Fú, hát ö, nem is tudom, hogy, hogy ö, mifelé visz ez a megismerés. Az biztos, hogy fontos az, hogy ne egy. Tehát, hogy ö, maga az írás, az néha tud azért egy nagyon egy ilyen személyes, egy befelé forduló ö, tevékenység lenni, ami. Egyébként egy nagyon jót is tesz egy csomószor ez a, ez a befelé fordulás, de hogy más médiumokban azért könnyebb egymáshoz is kapcsolódni, tehát ez a közösségiség így jobban megjelenik. Meg, meg én az egészre azt hiszem, hogy nem úgy tekintek, mint, mint cél, hanem mint mondjuk táj. Tehát, hogy, hogy ez egy valamilyen, valamilyen eszköz, ami... ami Bizonyos dolgok sokkal jobban ki tudnak jönni, és sokkal többet ö, tudnak mondani másokkal közösen. Tehát ö, nem, nem gondolom azt, hogy mondjuk mindenről tudnék verset írni. Az, ö, az inkább kötődik egy ilyen befelé az és a, amiben meg mondjuk a közösségiséget meg tudom élni, az, azok más dolgok. Ez érdekes, ez a táj hasonlat. Az. Hát ez szerintem az, hogy hogy ez is kicsit a, tehát nem úgy tekintek a, igen, a művészetre, mint életcélra, hanem mint egy valami olyasmire, ami szerintem mindenkit fel tud szabadítani, hogyha, hogyha úgy van kezelve, mint egy mondjuk egy pedagógiai gyakorlat. De vagy akkor egy... más a a célja. Tehát, hogy akkor más lesz a célja, hogyha az embernek nem a művészet, mint maga, hanem hogy egyszerűen egy eszköz valamihez, igen, vagy egy táj, amiben így benne vagyunk, vagy egy eszköz akár. Abszolút. De annak most nagyon ideje is van ezeknek az interdisziplináris dolgoknak, tehát hogy, hogy evel nem egyedülálló, sőt azt látom, hogy ezek a határterületek összemosása, amitől te jól érzed magad egy közös kiállításban, egy közös zenélésben, a másokkal való interjúkkal való szövegdolgozásban, tehát ez a korban is nagyon benne van, vagy... Vagy. Igen, igen, nekem sok, sok barátom van, aki több mindennel kísérletezik, és egyébként én ezt szeretem is, hogy nem ilyen szakértői módon egy-egy területre nagyon reálnak az emberek. Hanem... bocsánat, ilyen a Versus, amit csináltok a Versus Online, ahol azért nagyon izgalmasan nyúltok hozzá szövegekhez, reflektáltok egymás szövegeire, az valami hasonló? Igen, hát a verszumban már nem vagyok verszum, egyébként annyira, annyira aktív, mert volt egy idő, ami sok, sok lett, de, de nagyon fontos, még mindig megszámom, szuperül működik jelenleg is a, a, a portál. Ott nekem az volt nagyon izgalmas, hogy, hogy fordítottunk egy szöveget, és sokan voltunk szerkesztők, tehát most is sokan vannak egyébként, és, és pont ezért így mindenki javított, mindenki hozzászólt, és ez egy tök jó munkafolyamat volt, hogy már is mondjuk mit tudom én, hét vagy nyolc szemen keresztül néztünk egy, egy szöveget, és a verzumban is azt hiszem, hogy van egy ilyen tudatosság, hogy mondjuk a társadalmi folyamatokra reflektáljanak maguk a, a világvíra fordítások is. És ez mondjuk az utóbbi időben például a Black Lives Matter mozgalom, például Mohácsi Balázsnak a fordításai azok így nekem így erre rezonáltak, de egy csomó minden más. Tehát, hogy látom most már a tudatosságot ebben, és, és ezt tök kizgalmas szerintem. Az előbb azt nem mondtam, hogy a honlaplányok voltak, akik uh -huh. tőle volt. Igen. Az nem maradjon le, hiszen fontos, és akkor most jön egy utolsó hozott szövegrészlet, vagy egy szöveg, a redból. A kamaszok arcába beszökött a távolság, Látszik, hogy minden nap másfél órát ingáznak. Kezükben nagyra nőtt péksütemények, mint szárnyukat bontogató langyos madarak. Az üres lakásokon gondolkodnak, betört ablakú régi házakon, amik mellett elhalad a vonat. A zsebükben parázs a telefonképernyő, a kulcsomók hangja megtörő víz. A gyomor a következő étkezésig. A lábak tartó oszlopok, Testnevelés órán nem hajlanak. A kezeik régi tévéket gyógyítanak meg rokkant nyugdíjas szülőknek. Felhoznak egy lüktető sajtos rudat a kisboltból. A szájukban egymás csókja, energiaitalok íze, fáradtan nyelik el tanítás után. A tanárok fegyelmezésnek hívják, amikor elkezd benned működni az intézmény. A pislogások mérik, hogy hány másodperc alatt ér végig az áru a futószalagon, Teljesítmény alapú bérezés <Szorítanás> When I'm banging on the dash, but my chain hits my chest When I'm banging on the radio get back, get down Pull me closer if you think you can hang Hands up, hands high Don't go screaming if I blow you with the bang Ah, suki, suki, I'm coming in the Cherokee gasoline to get wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Missed out young bad girls. When I'm banging on the dash, but my chain hits my chest When I'm banging on the radio yeah, back it, back it Yeah, pull up to the bumper game with the signal Cover me, cause I'm changing how to handle on it My life, but I broke it When I get to where I'm going, gonna have you saying it If that's young bad girls do it well If that's for my chain hits my chest when I'm banging on the radio chain hits my chest when I'm banging on the dash for my chain hits my chest when I'm banging. get back get down pull me closer if you think you can hang hands up hands tied don't get screaming if I blow you with a bang going not to bitch I'll see for just to kill Shift, get automatic, damned if I do Who is gonna stop me when I'm coming through What we got left is just me and you But If I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down Pull me closer if it's Bad Girls című szám az mg től volt, és akkor egy picit beszélgessünk a zenéről, hiszen nagyon izgalmas zenéket hoztál, bár azt gondoltam, hogy hozod azt a kórust, amiben énekelsz, de volt egy olyan szám, amit ti énekeltek, igen, de nem igen, a ez sajátodokat. A bad girls. Ö, ez nem a feldolgozás hoztam egyébként, ez így utólag ö, jó ötlet nagyon, és, és szívesen kicsit fel is a szívem, hogy hogy nem, nem a kórus feldolgozásokat hoztam, de például a is olyan, amit ö, feldolgozunk, meg, ö, meg nagyon sok, sok popszám. és egyébként erről azt gondolom, hogy popszám is olyan dolog, amit, ö, amit mondjuk sokan, tehát hogy egy ilyen ellentmondásos dolog, tehát hogy van egy, ö, van egy kötődésünk hozzá, mert hogy rengeteget halljuk, és így ezek az általános szövegek így nagyon tudnak hozzánk szólni, de közben az egészben van egy ilyen ö, egy ilyen ö, lenézettség egy kicsit. Tehát és vállalni a popot az cikiség? Hát én szerintem nem, én nagyon szeretem a, a popot. Tehát az oké, okay, csak hogy amikor <gül> De... a külvilág ránéz, ez olyan, mint a nőmozgalom meg az aktivizmus. Igen, ezzel próbálom a... így perhuzámban. Hogy, hogy, hogy valahogy <gül> ki van mondva, és akkor a pop az ugyanúgy nagyon furcsa rétegeket hordoz magán. Igen, igen, abszolút. Tehát ez a Hát ez ilyen hagyományos, mondjuk magas és alacsony művészet, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy ebben a felosztásban ugye nem, nem, nem a magas művészetként szokás számon tartani, de szerintem pont ezért tök sok benne a potenciál, és nagyon sok olyan popzene van, amit tényleg felszabadító énekelni. Üm, persze az is érdekes, amikor mondjuk ellentmondásos szövegek jönnek, vagy problematikus szövegek, vagy kifejezetten mondjuk működ bántalmazó szövegek pop számokban, az, az megint egy másik terület, vagy másik kérdés. De ezt éppen mondtam neked, hogy nagyon izgalmas volt ez a uh, milyen nők, azt nem is ismertem, a holnap zene, a, így van a holnap lányok, mert hogy nagyon visszahozta a 70-es, 80-as éveknek azt a underground zenét, ami, ami nagyon erősen azok az emlékek jelentek meg. Igen, szerintem viszonyatosan inspiráló. A, ö, nekem a Bikini Kill ö, idéződött fel rögtön, ö, amikor meghallottam először a zenéjüket, és, ö, és tényleg az, amit, ami, amit én meg tudtam élni általá, az a fajta dű, amit, amit a nőknek nem szoktak megengedni, vagy akár a nők maguknak nem szoktak megengedni, és hogy nekem nagyon jó volt ezt így megélni ezen a zenekaron keresztül, szerencsére, mert több koncertjükön is voltam, és... De ezeket a dühöket meg is írolt? Igyekszem. Igyekszem. A kötetben vannak, vannak dühös versek. Én legalábbis remélem, hogy, hogy sikerült bennük átadni ezt a, ezt a fajta dühöt, ami, ami írásban egy, egy indirektebb módon tud bennem, vagy nekem a papíra kerülni. De azt gondolom, hogy vannak dühös, dühös szövegek. Mi ez, egy... ami, amiből ezek a dühök jönnek? Hát legfőképp az ilyen globális egyenlőtlenségek, a patriarchátus, meg en ezeknek persze nem az ilyen elvont formái, hanem a saját bőrömön megtapasztalt, vagy, vagy amit mondjuk saját magam láttam annak a példái, és mondjuk a költészet azért is egy jó eszköz, mert az az, az egészet a, a, a személyes szinten ö, tudja értelmezni, és így ezek nem ilyen elvont szavak, vagy fogalmak lesznek, hanem hanem tényleg megélt tapasztalat, és ö, abból táplálkozó dű vagy, vagy másfajta érzelem. Hát, nagyon szépen köszönöm. Kállai Eszter volt a vendégünk. A versőközlés mai adásában örülök, hogy megismertelek, meg örülök, Én hogy beszélgettünk. Is. És hoztál néhány szöveget, felolvastad a versédet a jövő megjelenő első kötetedből a zenék pedig szintén fontos tapasztalások ehhez a szöveghez, tehát szerintem együtt kiadnak valami nagyon kereket és nagyon gömbölyt. Búcsúzó, még egy számot fogunk hallani a választásodban. A, ö, most segítesz? A Southern Archives come. Igen, igen, come my way, Southern Archives a jövő héten a közelgő ünnep alkalmából Kornis Mihály 1956-ról szóló felolvasását hallhatják majd készülő regényéből. Addig is búcsúzom, a hangmester Csorba László és a szerkesztő Pályi Márk nevében is. További szép estét kívánok, Marta hallották. <Szorítás> I can't be you, know I can't be you, but I can be true. Love.